Bai, ba, brigada horiek dira azun batean e, herri batetik beste gure herritik e, gainerako herritara, elkarrikasi eta elkarre truke bat egiteko egitasunak, edo bideia batzuk, eta bertan ba, ikasten dugu beste herritako borrokak ezertan diren, ze esperientzia e, jasoitazkegun eta baita ere ezkal herritik e, dauden gauzak ere kontatzen izkigu. Beraz, Arturman politikorako, ba, bueno, bidei batzuk izango ditateke brigadak. Ba, Azkatenak oita amar urtetan zehar, ba, miliakta pertsona, miliakta lagun bialo izan ditu, ba, inbate eta inbate txakotera urtengo kasuan, bueno, e, latino-amerikan esan ezagun, ba, Argentina, Uruguai, e, Bolivia, Venezuela, Brasil, e, Mexiko, bueno, izango direla, eta gero Zajara-Palestina, e, eta gero, bueno, Sardina, errealde Katalana-Kandaluzia eta Grecia ara, ere, bai, beraz, aurten ere, brigada mordoska bat edo bintzat aukera, Auni uni e, bertara joateko. Mesajka pena, escoleri Milan da, eh? Ipar er, ipar al batzu ere badira, Joan eh? direnak ja da brigadetan. Bai, bai, bai, eske no setan e, bai. Sentira bai Sahara, Mexicane, eh e, bai. Eh bueno, bos, e, mexkanaka, mexkanaka, eta le ere e, Mapuche herritan, e, e, bueno, e, beste bueno, pues el ere izan dira e, Mexikon ere bai bai, asmoa da, behintzat Euskal Herriko Txoko desdaren itatik e, jendea joatea. bakoitzak ere, bueno, arazoak eta naiz eta e, herri baten baitan egon, e, bueno, arazo eta eta intzen bire ezberdinak edo, edo, bueno, bakuitzak upereak ematen ditu eta bieke ezagutzea eta noski zabaltze ere, garrantzitzu elako. Beldu gori, mentuaz, sendida ere lotxabat, alaike herri alde, gerlandiren herri alde ere joa iten maitira, brigadistak, jenditzen duzu hori, ere? Bai, bai, bai e, bueno, e, azken batean esperintzia gogorrak ere e, bizi izan dira, e, pasaen urtean, adibidez, e, kurdistan gobrigadak, ba, bueno, ba, ba, e, ba justu e, izan zirenean bertan, e, tistuzen berriz ere, turkiaren e, aldetik, e, ba, bortizkeri ikaragarria, eta, bueno, e, esperintzi gogorrak, eta parezina egokasuan ere dudali gabe, eta mm. e, bertan e, zapakuntza, eta... E, militarra eta koloneen zapalkuntzak bertati bertara zagutza edo saharako kasuen ere e, pasaren urtean adibidez eh bueno e, bat imagina zela, bat plantean dela boskanporatu bizantziren brigadistak za poliziaren partetik beraz badira une eh herrizapaldu eta eta gatazka armatuen baita kokatuta dauden herritzen ba bueno momentu gogorrak ere bizi izan dira arteko kasuan kurdistan adibidez gustugu ikuste baldintza segurtasun baldintzari dagoenik eta horregatik ez dugugu ez dugu parte hartuko. Ados, bo, nahi balin bada informatu, mementua da, eh, bi itzordu hauekin, meden, gero bat duzue webgune bat, eta brigadetan parte hartzeko, baita epe bat, tere berdin izan maiteko? Bai, hori da. Oberena, itzaldietan parte hartzea, zeh, zuzenean, galdetu aldi ez du, pasain zertan edo brigadai parte hartzea, eta bestela, brigadaka bildu askapena puto era que lideraia ki eskero posturara va ba, berdan erantzun gutzuetzuet jasatsun geia e, baina martxoaren 31 arte gutxi nik e, badaukera bertan izen emateko beraz e, entzule guzti e, animatzen baita iduztet ba esperientzia bueno, oso a berasgarria direlako eta bai itzaldietan parte hartzera eta noski eh bi aurtego honetan ere udala honetan ere ba esperientziaetan e, bueno e, parte hartzera